Tizenharmadik fejezet A Csefőváros nagy pompájú búcsúztatta a fiatalon elment királyt. Míg élt, nem nagyon lelkesedtek érte, mert türelmetlen pápista volt és idegenkedett a kelyhesektől, de most, hogy meghalt, rengeteg fekete zászló a házakon. A mulatságokat a hatóság megtiltotta. Mátyás mindez csak a Hradzin magaslatáról szemlélte, a várat nem hagyhatta el. De a váron belül mindenkin meglátszott, aki csak útjába került, hogy Gilzsik a legteljesebb tisztességadást parancsolta számára. Már az első napon megismerkedett Gilzsik családjával. Népes család volt ez, felesége és hadgyerek. Johanna asszony a kormányzóné feltűnően fiatalnak tetszett. Magas növésű asszony volt és ösztövér, Egészen tenyélnyivel felülmúlt a férjét. Kis emberek az ilyen jól megtermett asszonyokat szokták szeretni. Három suhancfiak közül Viktorin volt az idősebbik, Hinko és Henrik a másik kettő, a lányok közül a legidősebbnek, olyan tíz éves formának, Kunigonda volt a neve. De egyik gyereket sem így nevezték családi körben, hanem csemódon becézve, Viktorint Vicéknek, Henriket Jindzsiknek, Kunigundát csunkának. Volt még két kisebb leányka, de azokat még nem eresztették a vendégek elejbe. Köpcös, gömbölydet gyerekek voltak mind, fakó hajuk és hegyes orruk az apjokéra ütött. Mátyás mindjárt összebarátkozott velük és döcögve ugyan, de kedélyesen eltársalkodott velük csehül. Mátyás azt gondolta magában, hogy akár egy falusi cse családjának körébe képzelhetné magát. Az estebétet is velök költötte el. Nagy étkű és bőséges jómód alatt roskadoztak a tálakpompa nélkül, de annál kiadósabban. Háromféle módon készített heringet kaptak, pecsenyét és gombócot. A fiúk rengeteget ettek, jófajta csehsert ittak hozzá, és étkezés után szuszogni is alig tudtak. A család maga nem volt jelen, Országos dolgokban lótott futott egész nap. De mikor Mátyás már visszavonult, késő este bekopogtatott hozzá, ébren van-e még? Ébren volt még, Lucánus farzaliáját olvasgatta. Beszélgetni kezdtek. Mit szólsz gyermekeimhez? Kérdezte Gírzsik. Ugye, kedvesek, különösen felhívom figyelmedet a kis csunkára. Jóságos indulatú, szeretetreméltó leányka... Annyian nagyszerűen neveli. Egész helyes király kisasszony lesz belőle. De most már aludjunk, mert hónap sok a dolog. Mátyás elfújta a tövigéget lángot, aztán a sötétben még elgondolkozott. Hogy Gilzsik a kis csunkára hívta fel figyelmét, annak elég nyilvánvaló volt az értelme. Ha Hinkó ő veszi az újlaki leányát, akkor a magyar király számára elég célszerű nő venni a cseh király másik gyermekét. Új laki talán megelégszik azzal, hogy az új dinasztiával is szoros atyafiságba kerüljön. De mi lesz a többiekkel? Például Gara Nádorral. Nem lenne jobb Gara Annád feleségő venni? Akkor viszont mi lesz új lakival, aki most kétségkívül maga is a koronára gondol? Sokáig tépelődött így, míg elnyomta az álom. De utolsó gondolata, amellyel átment az ébrenlét határán, a tiltakozás gondolata volt: Gara Annát, Alászló gyilkosának leányát nem lehet elvennie soha, akármilyen érdekek parancsolnak. A királyt negyednap temették. Mátyás az alkalommal udvarias meghívást kapott Gírzsiktől, hogy a ceremóniát egy városbeli ház ablakából nézze végig. Illő kíséret címén természetesen két udvari embert rendelt melléje. A temetés után két héttel levél érkezett Hunyadi Jánosnétól. A levél kevés beszédő volt, de annál bőbeszédűbb, aki hozta, maga vitéz János, a váradi püspök. Nyilvánosan a Hunyadi Pát követeként jött Prágába. Előbb természetesen Gírzsiket kereste fel, a foglyod forma szerint nem kereshette. A foglyot nem is találta volna börtönében, mert az vicék és hinkó a kormányzó fiai társaságában vadászni ment, és a késő délután tért haza. Addigra már gérzsikkel megbeszélt mindent, álmélkodván, hogy küldetését ilyen könnyen tudja elvégezni. Mátyás hangos örömmel esett a püspök nyakába. János bácsi, ezt csodát nem vártam, meghiggy Hoza Hozza ide, tüstént, ide! Feltépte, és átfutotta anyja levelét. Azok addig vártak. Mikor pedig Mátyás feltekintett, gyrzsik nevetve megszólalt. Latinul a főpapi vendégre való tekintettel. Tudod-e, mivel toppant be hozzám a püspök? Hogy fogódszam a székbe, olyan nagy dolgot akar mondani. Erre én nyugodtan feleltem. Jó, jó, Mátyás lesz a magyar király. Újabb hírt mondjon. Láttad volna a püspököt, hogy leesett az álla? Mátyás nevetett. Megegyeztetek mindenben? Körülbelül. Csak a váltságdíjat sokalja ez a derékpüspök. Váltságdíjat? Csodálkozott Mátyás. Miféle váltságdíjat? Hogyhogy miféle váltságdíjat? Amit ti fizettek nekem azért, hogy szabadon bocsátalak. Mihelyt a király az én tanácsomra cseh területre hozatott, cseh közigazgatás alá tartoztál. A király meghalt, a kormányzó én vagyok, tehát Csehország nevében én rendelkezem felőled. Ha gonosz ember volnék, meg is tagadhatnám, hogy hazaereszelek. De ezt csak tréfából mondom, természetesen hazaereszelek, s az ilyen szokásos váltságdíjban szépen meg fogunk állapodni. Eddig ott tartunk, hogy én 80 ezer aranyat kérek, a püspök pedig már felment 30 ezerig. Mátyás ránézett az édesdeden mosolygó girzsik ravasz, pufók arcára, és maga is elnevette magát. Nagy szamár vagyok én mégis, mondta derüsen. Mert mikor a dúsgazdag bodrárfalit első szavamra elengedted, azt mondtam magamban, nini, milyen gavallér ember ez a kormányzó. Most látom, hogy elsiettem a dolgot. Látod, édes fiam, mondta Gilzsik, és félszemével kacsintott hozzá. Én mégis valamivel idősebb vagyok. Ne tartsál te engem gavallérnak, inkább tartsál okos embernek. János Püspök türelmetlenül belszólt a két nevető féltársalgásába. Gondoljátok meg, uraim, hogy én ebből egy szót sem értek és harminc ezer aranynál többet lehetetlen adnunk. Ugyan, ugyan, halkudozott gírzsik. Ne nevettesd ki magad. Európában minden gyerek tudja, hogy mi az a hunyadi vagyon. Mondjunk ezret, ne beszéljünk annyit. Áll! 32 elmegyek, de Grófni asszonyom rettenetesen le fog szidni. Így alkudoztak még jó ideig, mintha kupetszvet volna lovat, nem pedig királyt egy nemzet. De mind a hárman vidáman csinálták ezt az embervásárt. Végre Mátyás felemelte a kezét. Azok elhallgattak. Halljad utolsó szalam, Gézsik uram! Ezennel megkérem feleségül csunk a leányodat. S ha nekem adod, akkor leányod elég egy meg 40 ezer Vitéz János megdermedve nézte őket. Mátyás mosolygott. Gírzsik borostás állát dörzsölgette, mintha haboznék. De szemében megvillant az áruló és boldog öröm. Mit csináljak? Szólt végül mémet tehetetlenséggel. Apa vagyok, aki gyermekét jóházban akarja tudni. Megfogtál. Eljegyzés és negyvenezer. De az eljegyzést még ma megtartjuk. Az eljegyzést akkor tartjuk meg, mondta Mátyás. Ha a szerződést szépen írásba foglaltuk, és mind a ketten aláírtuk, és ez csak előzetes szerződés lesz, a véglegeset majd akkor cseréljük ki, ha elbúcsúzom embereitől, akik a magyar határig fognak kísérni. A 40 ezer aranya határon lesz esedékes. Embereimtől magam kísérlek a határig, fiú, ez csak természetes. Tudd meg, püspök, hogy úgy megszerettem jövendő királyodat, mintha a saját fiam volna. Vitéz János figyelmesen szemlélte Mátyást. Lassan mondta, bizonyos meglepetéssel a hangjában. Én pedig, ha elnézem és hallgatom, akkor is vállalnám királyomnak, ha nem az én szent gazdámnak, Hunyadi Jánosnak, de akárkinek a fia volna. Hiába, nagy dolog a sikerült gyermek. Mindig vágytam arra, hogy fiam legyen, de az egyházhoz állottam, nem lehet. Meg kell elégednem azzal, hogy egyik öcsémben lelem örömömet. Pompás fiú, ajánlom figyelmedbe kedves grófuram. Mátyás bólintott, szívén könnyed kis remegés futott végig. Ez volt az első jele, a még be sem következett királyságnak. már pártfogolnak nála valakit. Az ügyes püspök gyorsan elhelyezi öcsét a leendő király kegyeibe. Ki az az öcs? kérdezte. Nagyszerű fiatalember, Jánosnak hívják, mint engem. Testvérem fia, Sezmicei Jánosnak neveztetik, de Ferrara városában tanítottam a világhírű Guarino mellett. Azóta Jánusz Pannoniusnak nevezi magát. Huszonegy esztendős fiatalember, hihetetlen esze van. Hosszú költeményeket elég egyszer végigolvasnia előtte, egyszeri hallásra hibátanul elmondja az egészet. Kanonoki helye van a váradi káptalamban. Most pádovában él és dolgozik. A pápa megbízásából fordítja latin nyelvre az íriászt. Már küldött mutatót belőle. Mondhatom, hogy bámulatos. Jól van, szólt kegyesen a leendő király. Ha csak ugyanolyan kitűnő az a fiatalember, majd csinálunk vele valamit. Vitéz János azzal utazott el Prágából, hogy ha otthon valahogyan sikerül Garanádor kétségtelen trónigényeit leszerelni, akkor Mátyás királysága majdnem biztosnak tekinthető. Új lakit magára vállalta girzik, Fridrik császárt elfoglalta Ausztria igénye és az Ulrikféle féle örökség, a néhai királynővérei nem jöhettek komolyan számba. Dresdából ugyan hír jött, hogy az egyik nővér, Anna Száz hercegné, már fel is vette a Magyarország született a címet, de ettől nem kellett félni. A teljesen idegen Száz herceg semmiféle pátra nem számíthatott Magyarországon, s a cím maga nem jelentett semmit, hiszen a nápolyi király most is állandóan hordta a Magyarország királya címet, csak azért, mert Albert idején Hunyadi János titokban ezt a dinasztiát meghívta a magyar trónra. Most tehát azon múlik minden, hogy Hunyadiné és Szilágyi mit tudnak otthongarával kezdeni. Girzsik külön irodát rendezett be a maga, s egy másik külön irodát a mátyás szervezkedése számára. Mind a kettőben reggeltől estig leveleket diktáltak és leveleket vártak. Ebben a rettenetes időben nem volt könnyű levelezést folytatni Prága és Buda, vagy Prága és Temesvár között. Két hónapon át kellett a késlekedően érkező híreket várni, olykor hiába, mert a hírhozó elfagyott út közben, vagy megették a farkasok. De ami hír mégis jött, az éreztette a reményeket. Az első nagy hír az országgyűlés felől érkezett amelyet Budán új évnapján tartottak a rendek. Itt Garanádor vitte a szót, de látván a közhangulatot, a maga jelöltségét mégsem merte felvetni. Hogy időt nyerjen, azt határoztatta a rendekkel, hogy előbb hallgassák meg a korona igénylőit, aztán majd bölcs megfontolással megválasztják a legmegfelelőbbet, így időt nyert arra, hogy érintkezésbe léphessen a tárgyalásokat indítványozó hunyadi pártal. Mátyás ebben az időben keveset aludt. Nyomasztó volt tudnia, hogy sorsa minden pillanatban eldőlhet, és ő erről a nagy távolság miatt csak hosszú napok múlva fog megtudni valamit. Nagy erőfeszítésbe került, hogy gondolatait fegyelmezze. Egész nap irgalmatlanul szorította rá az álmatlanságtól feszült agyát, hogy a helyzet minden részletét folyton egybefogóan tekintse át de mikor éjszakára egyedül maradt, fáradt eszméletével az imádkozás jótékony varázsába menekült. És minduntalan maga elé idézte a kapisztrán földön túli alakját. Buzgón kérte az Istennél való közben járását, mintha kapisztrán az egyház hivatalos szentje lett volna. Imáiban emlékeztette a papot hajdani jóslatára, mintegy felelőssé tette ezért a jóslatért, és valósággal követelte töprengéshez hasonló imáiban, hogy most álljon helyt azért, amit jövendőlt. Még januárban megkapta a hírét annak, hogy az utolsó komoly akadályt sikerült legyőzni, családja Szegeden összejött a nádorral. Az özvegy és Szilágyi Mihály le tudták venni a nádort alábáról. Titkos szerződést kötöttek, amelynek lemásolt példányát azonnal lóhalálában küldték Prágába mint fontos leveleknél szokták, három példányt küldtek három küldönccel, érhesse bármi viszontagság a küldöncök kettejét, a harmadik majcsak célhoz ér. És Mátyás egy januári délután dobogó szívvel olvasta a szerződést, amelyről csak neki és Gézsiknek volt szabad tudnia, a cseh uraknak nem. Az izgalmas okirat azzal kezdődött, hogy egyfelől özvegy Hunyadiné és Szilágyi Mihály Másfelől a nádor és felesége, Alexandria Tesseni hercegnő, az Ulri Gróf és Hunyadi László halála által keltett érzéseket elenyészetik lelkökből. A két véres eset kiegyenlíti egymást, a halottak nyugodjanak békével. A nádor és neje kötelezik magokat, hogy Hunyadi Mátyásnak a magyar trónra való emeltetését nem fogják gátolni, sőt, minden erejükkel segítik és lekötik páthíveik, Szétsidénes Prímás, Bánfű Pál és a Pécsi püspök teljes erővel érvényesítendő segítségét is. A nádor a választás számára megnyitja a budai várat, amely most az ő kezén van, a hunyadi pártnak szabad járása lesz a várban. A nádor állása és minden birtoka sértetlen marad. Viszont Mátyás feleségül fogja venni Gara Annát. Erre Mátyás nevében úgy anyja, mint nagybátya esküvel kötelezik magukat. Valamennyi szerződő fél kötelezte magát, hogy ezt az esküt a pápai követ és az Esztergomi érsek előtt megújítja. És valamennyien kötelezték az oklevélben ok Mátyást, hogy hazajövetele után 25 napon belül ő is megesküdjék az okirat összes pontjaira. Mátyás azonnal megmutatta a szerződést Gézsiknek. Annak nem tetszett a dolog. Omlok átráncolta. Nos, kérdezte Gyanakvó, kutató pillantással. Nem veszem el Gara Annát. Csunkát fogom elvenni. És ezt megírod haza? Dehogy írom. Garáék csak dolgozzanak nekem. Ráérnek megtudni a királyválasztás után, hogy ez a szerződés csak anyámat és nagybátyámat köti. Engem nem. Én nem esküdtem semmire. Nem féltelek, mátyás, van eszed, de ki biztosít engem arról, hogy ha mint király hazajutottál, nem gondolod meg magadat. Ha anyád sír, majd meglágyulsz, és ha nagybátyád jön a katonasággal, majd megijedsz. Ne félj! Anyám soha nem sír, és én soha sem ijedek meg. A biztosításodról gondoskodhatunk. A határon szerződést adok neked, amelyben eljegyzem csunkát. Addig nem engedsz át a határon, míg meg nem kapod ezt a szerződést. És a negyvenezer aranyat? Azt ne felejtsük! Megállapodtak, és nem válaszoltak a szegedi levélre. Vártak. Végre megjött a hír, Mátyást a Magyar Országgyűlés királyá választotta. Gérzsik hamarabb tudta meg a nagy hírt, mint maga Mátyás. Mert a lilává fagyott, fáradt követet először hozzávezették. Mátyás az uzsonna asztalnál sakkozni tanította a kis csunkát, mikor Girzsik viharosan berontott a terembe, oda Mátyáshoz és megölelte, megcsókolta. A saktábla felborult, a csontfigurák szanaséjjel gurultak. Mátyás felugrott, de Girzsik mindjárt leültette, egy másik helyre, a főhelyre. – Mit fizetsz, ha jó hírt mondok? – Előbb halljuk a jó hírt. Boldog vagyok, mondta Gilzsik szélesen mosolygó arccal, hogy mint legelső üdvözölhetem felségedet. Csunka csókolj kezet ő felségének. Mindenki csókoljon kezet ő felségének. A gyerekek mind engedelmeskedtek a parancsnak, csak nem nem. Mátyás rávillant a dacosan elforduló új laki leánykára. Nem törődött vele. A küldönzhöz fordult, aki ott toporgott gírzsik mögött. Mi hoztál? A küldönztédre ereszkedett Mátyás előtt, és ő is kezett csókolt. Grófné asszonyom, külde felségöthöz, Mondanám elment az dolgokat. Tudó, a -e Csehül? Tudok, felséges király. Azért külde anyád asszony éngöm ippen. Akkor szól, Csehül. Kezdetvitül, kezdjed. A küldönc megreszelte a torkát. Elkezdte. Buda is, Pest is már hetek óta zajgott, rengeteg sokaság jött fel vidékről a kegyetlen hideg ellenére is. Szilágyi Mihály húszezer katonával érkezett, ebből hétezer volt a cseh és lengyel zsoldos, tizenhárom ezer a magyar. A pesti oldalon maradt a tábor, és Szilágyi átizent a anádorhoz Budára, hogy jöjjön át tárgyalni. A nádor visszaizent, hogy nem megyen, hanem várja írásban a megtárgyalni valókat. Át is küldték neki az írást. Erre még aznap megjött a válasz, a nádor valamennyi pontra tagadó választ adott. – Micsoda? – kiáltottak fel egyszerre Mátyás és Gézsik. – Nem csodálhatod ezt, felséges király, hiszen tudtuk kezdettől, hogy Gara ellened van. Ezek egymásra néztek. Értették mindjárt, ez a legény nem tud a szegedi szerződésről, és nem tudhatja, hogy Gara ellenséges válasz, amilyen meghökkenés kelthetett a hunyadi párton. Jól van, folytasd! A legény folytatta. Aznap éjszaka olyan hideg következett, amilyenre Magyarországon senki nem emlékezett. A Duna, amelynek már eddig is csak a közepén zajlott egy keskeny csík, éjfére teljesen beállott. A katonák kezdték próbálgatni, megbírja-e őket a jég. Eleinte csak tíz évvel, húszával mentek a Dunára, de később már százával fákjákat is vittek. Erre azok, oda át Budán látván, hogy a hunyadiak serege át tud jönni, megszeppentek. A nádor átizent Pestre, hogy mégis hajlandó tárgyalni, csak egy kikötése van. Szilágyi Mihály adjon írást arról, hogy a királyválasztás teljes szabadságát fenntartja. Szilágyi az írást azonnal kiadta. Azt írta bele, hogy ő nem erőszak céljából hozta a sereget, hanem éppen a végből, hogy a választáson senki sem merjen erőszakoskodni. Erre a nádor és a budai párt urai másnap reggel csak ugyan átjöttek, hogy tanácskozást tartsanak, hogy smint folyék le az országgyűlés. A tanácskozás igen lassan folyt, mert a nádor azt követelte, hogy ősi szokás szerint mindazok jelenjenek meg a rendek előtt, akik a koronára igényt tartanak. Viszont Szilágyi Mihály azt követelte, hogy azonnal válasszanak, a jelöltekkel mindenki tisztában van. És pedig magyar embert válasszanak, az idegenekből már elég volt. Szenvedélyes beszédében főként a magyar anyanyelv fontosságát hangoztatta. Egyik óra másik után szólalt fel, beszéltek, beszéltek, és szivakodásukkal alkonyatig eltelt az idő. Ekkor már szilágyi húszezer embere, mint ott volt a Duna jegén, a kétváros polgára is odaözönlöttek. A várakozó tömeg fázott már a gyilkos hidegben. Elkezdték mátyást érjenezni. Az éljenzés pillanatok alatt általános vihar vált. A katonazene elkezdett játszani, az alvezérek bevezényelték a katonaságot Pest utcáira. Zeneszóval járták be az utcákat, és viharosan éljeneztek. Valaki megkondította az első harangot, erre kisvártatva Pest és Buda valamennyi harangja megszólalt. A leírhatatlan lárba behallatszott abba a terembe is, ahol a rendek tanácskoztak. Nagy nyugtalanság keletkezett, a rendek azt hitték, hogy odakint zendülés ütött ki, és fegyveres jelenetek következnek. Ekkor Szilágyi Mihály, aki mindvégig elnökölt a tárgyaláson, röviden és kemény hangon feltette a kérdést, akarják-e a rendek Hunyadi Mátyás grófot az ország királyául? Most már a rendek is éljen ki lelkesedésében kifértében. Szilágyi Mihály Mátyást törvényesen megválasztott magyar királynak jelentette ki. Aztán ismét röviden feltette a kérdést, hogy mivel a király még fiatal, öt esztendőre akarnak emelléje kormányzót rendelni, és ki legyen az. Egy hunyadi párti rögtön közbe kiáltotta a Szilágyi nevét, a rendek éljeneztek, Szilágyi pedig anélkül, hogy az elnökséget egy percre is másnak adta volna át, Önmagát öt évre törvényesen megválasztott kormányzónak jelentette ki. Így történt. Grófné asszonyom settiben lóra ültete, és vágtatnom parancsolák két más túl, de íme azok elmaradának. Ezt már magyarul mondta a legény. Szemében fáradtan csillogott a boldogság. Alig tudott már állni a lábán. Úgy támogatták ki a szolgák, hogy enni-inni kapjon és lefektessék. Egy percig sem várunk, kiáltott Mátyás. Haza, haza azonnal. Erre az útra már mindent előkészítettek. A határon innen is, felül is. A csomagok már napok óta szekerekre rakva várakoztak, a kíséret minden kielölt tagja útra készen várta otthonában a hívó szót. Maga Gézsik volt az egyetlen, aki nem indulhatott rögtön. Neki a maga ügyében olyan fontos értekezetei voltak másnap, amelyeket nem halaszthatott el. Mátyás azonban nem volt hajlandó várni. Még aznap elindult. Girzsik helyett Viktorin kísérte a fiatal királyt, a cseh előkelőségek közül pedig Straznicki György, Zicinski János, Bernstein János, Kríglansteini Farkas, Koszka Zenkó, meg még sokan csupa válogatott előkelőség. Mátyás még utoljára elbúcsúzott a pogyebrádi családtól, megköszönte a vendéglátást és a kis csunka orszáját külön jobbról-barról megcsókolta. Aztán beszállt a lent várakozó szánkóba, a bundák és lábzsákok tömege közé. Elindult a hosszú szánsor a csengős tovakkal, mellette és mögötte lovas katonák kísérete nyargalt. Olyan volt ez az út, mintha álmodta volna. Gyerekkora karácsonyaira emlékeztette a csengők hangja, a prémek szaga, a szán, lágy és siklása és a csontkemény úton csattogó paták zaja. Vajd a határában szoktak így szánkázni téli időn. De akkor néha apja és bátyja is vele voltak, s a csattogó paták várbeli hunyadi emberek lovaihoz tartoztak. Ezek a lovak csak katonákat vittek hátokon. Kíséretnek nevezett börtönőröket. Fogoly volt még mindig. Amíg át nem lép Strassznicnál, a találkozás megbeszélt helyénél, a morva túlsó partjára addig Fogoly nem király igazában. Február 5-én érkeztek Strassznicra. A fullajtárok trombitaszóval jelezték a végtelen fejösségben láthatatlan helységet. De lassanként fákjapontok csillantak fel a távolban. Aztán házak bontakoztak ki. Aztán befordultak egy kicsiny, várszerű kastély kapujának boltíve alatt. Egész sereg fáklyás ember áldogált ott, s egy sötét ruhás, nehéz bundás asszonyalak. alak. Mátyás türelmetlenül rugdost vele magáról a lábzsákokat és bundákat. Leugrott, és azt az alakot forrón átölelte. – Anyám asszony! – mondta a boldogságtól elcsukló hangon. Az anyafóról szorítással viszonozta az ölelést. De aztán mindjárt hátrább is répett, és mély udvaribókkal így szólt: Isten hozta a felségedet, király!